Розділ 6. На виїзді з білих колон чигає чорна машина. Вона причаїлася, ніби Пантера. А полірована сталева лінза відбиває логло Оахуроуд. Це транспорт. Мобільний транспорт метакопів Unlimited. На дверях прикріплено сріблястий значок, хромований копівський значок за з тарілку з назвою вище згаданої миротворчої організації та рекламним написом. «Дзвоніть! 1 800 копи! Приймаємо всі основні кредитки!» Метакопи Unlimited – це офіційна правоохоронна організація в Білих колонах, а також у конюшнях Вінзорських Височин, Височинах Відмежого Гону, Цинамонової Лощовини та фермах Кловердейл. Вони також здійснюють транспортне регулювання на всіх магістралях та менших шляхах, які обслуговує корпорація «Премодор». Їхніми послугами користуються ще кілька ФЦКНУ, скажімо, Каймани Плюс та Альпи. Але національні франшизи віддають перевагу власним збройним силам. Можна побитися об заклад, що Метазанія та Нова Південна Африка адмініструють свої служби безпеки самотужки. Це чи не єдина причина, з якої люди стають громадянами, щоб піти в правоохоронці? Зрозуміло, в Нової Сицилії також своя служба безпеки. Наркоколумбії охорона не потрібна. Люди і без того бояться їздити по всю франшизу повільніше за 100 миль на годину. У АйТі завжди щастило набрати нефігової швидкості на попутках у тих районах, де було багато нарколумбійських консулятів. А великий Гонконг-містер Лі, прабатько всіх ФЦКНУ, вирішує проблеми типово по-гонконському, послуговуючись роботами. Основний конкурент метакопів – чемпіони охорони. Обслуговує всі дороги, які належать кружпутям. А також має контракти всесвітнього охоплення з такими компаніями, як «Діксі Традиції». «Діксі» – збірна назва південних штатів. Плантація «Пікета», «Веселкові висоти». Самі гляньте, два партийні місклави та один для «Блэк Сьюц». «Лука» на «Вставте назву річки» та «Цегляна станція». Чемпіони охорони менше за метакопів, мають більше дорогих контрактів та, кажуть, більші шпігунські потужності. Хоча коли людям потрібно щось подібне, вони просто спілкуються з уповноваженим представником Центральної розвідувальної корпорації. А ще є силовики. Але вони задорогі і не найкращі кандидати для таких занять, як контроль і підтримання порядку. Ходять чутки, що під формою вони носять футболки з неофіційним гербом силовиків. Кулак стискає поліцейський дубець, обрамлений написом «Подай на мене в суд». Тож у АйТі ковзає вниз кругосхилом до важкої залізної брами білих колон і чекає, коли брама відкотиться в бік. Чекає, чекає, але брама, здається, не поспішає відчинятися. Ніякого лазерного сканера, що має висунутися з вартівні та з'ясувати, хто така у АйТі. Система перевантажена. Якби в АйТі була тупою куркою, то пішла б до метакопа і запитала, в чому річ. Метакоп сказав би, питання безпеки міста-держави, і все. Ох, ці міськлави. Ці міста держави, такі маленькі, такі беззахисні, що буквально все, навіть не підстрижений газон чи надто гучне стерео, стають питаннями національної безпеки. Об'їхати загрожений варіант. По всьому периметру білі колони оточує восьмифутовий залізний паркан за роботи. Вона під'їздить до брами, хапається за грати, шарпає, але ці грати надто великі та дебелі, щоб їх шарпати. Метакопам заборонено спиратися на транспорт, так вони виглядали б слабкими і лінивими. Їм дозволено майже спиратися, справляти враження, що спираються. Вони можуть навіть усім своїм виглядом демонструвати, що хочуть спиратися на машину, якось цей тип, але по-справжньому спиратися їм заборонено. До того ж, бувши при повному параді, сяєві та величі персонального портативного службового комплексу на персональні модульні службові портопеї, вони просто можуть подряпати транспорт. «Дядько, підключи бар'єр до мережі, а то мені ще багаж доставляти», – каже Вайті до метакопа. З тильної частини мобільного транспорту долинає мокрий цямкий звук. Він недостатньо гучний, щоб здаватися пострілом. Це м'яке хлюпання густого харчка, виплюнутого бедланом через загорнутою трубочкою язик. Це далеке приглушення хлюпання дитини, котра гарно сходили по-великому. Рука Вайті, яка й досі тримається за грати, на мить застигає, а сама вона відчуває одночасно жар і холод. Вона ледве здатна ворухнути рукою. Відчувається запах вінілу. Напарник метакопи вилазить із заднього сидіння мобільного транспорту. Вікно на задніх дверях опущене, але всередині все-таки чорне і лискуче, що цього не можна було сказати напевне, поки не відчинилися двері. Обидва метакопи під гладенькими чорними шоломами та окулярами нічного бачення либляться. У того, що зараз вилазить, при собі засіб хімічного стримування малого радіусу. Харкомет. Їхній маленький план спрацював. В АйТі не здогадалася націлити своє лицарське забрало на заднє сидіння і перевірити, чи немає там снайпера, який може пульнути в неї слизом. Потрапивши по вітрі, харчок збільшується приблизно до розмірів футбольного м'яча. Милі показних, але надміцних волокон ніби спагетті. Соус на цих спагетті липкий, слизкуватий і по рідкий, але майже одразу після пострілу застигає. Медакопам довелося озброїтися такими штуками, оскільки працювати доводиться в настільки крихітних франшистанах, що переслідування просто неможливе. Зловмисники майже завжди безневинні трешери, завжди за три хвилини ходу на скейті від порятунку в сусідній франшизі. Окрім того, неймовірний об'єм персональної модульної портупеї. Ця штука більше схожа на канделябр з усім тим, що на неї почеплено. Сповільною їх настільки, що коли вони намагаються бігти, перехожі починають реготати. Тож замість скинути кілька фунтів, вони просто навішують на свою зброю ще більше всілякого лайна, як-от харкомет. Шмаркляста, нитчаста крапля речовини обліпила її руку та передпліччя, прив'язавши до град брами. Зазвичай слизь котиться донизу і стікає по градах, але уже почав загусати, перетворюючись на гуму. Кілька вільних кінців волокон пролетіли вперед та вхопили її за плече, груди та підборіддя. Вона заткує... І клику вона відокремлюється від волокон, тягнучись довжелезними нескінченно тонкими ниточками, ніби гаряча моцарела. Вони миттє схоплюються, тверднуть, а тоді ламаються, згортаючись у спіралі ніби дим. Тепер, коли ліпучка відчепилася від обличчя, стало трохи легше, але рука досі майже цілком знерухомлена. Даним повідомленням застерігаємо вас, що будь-який рух з вашого боку, попереджений безпосередньо вербальною авторизацією з мого боку, може становити для вас пряму фізичну загрозу, а відтак існують певні психологічні та, можливо, залежно від вашої особистої системи вірувань, духовні ризики як наслідок вашої особистої реакції на вище згадану фізичну загрозу. Будь-який рух з вашого боку сприймається як безумовну та необоротну згоду на подібні ризики каже перший метакоп. На його поясі маленький гучномовець, який перекладає сказане синхронно іспанською та японською. «Або, як ми казали раніше», додає другий метакоп, «стояти, мудло!» Неперекладене слово лунає з динамика, вимовлене як «мудльо» та «мудрьо» відповідно. Ми авторизовані офіцери Метакопів без обмеженої відповідальності. Згідно з пунктом 24.5.2 Кодексу білих колон, ми вповноважені виконувати обов'язки поліційних сил на цих територіях. Наприклад, шугати без новинних скейтерів, коментує в Метакоп вимикає перекладач. Розмовляючи англійською, ви даєте безумовну та необоротну згоду на те, що все наше подальше спілкування відбуватиметься англійською мовою. Ви навіть не доганяєте, що каже вам в ІТ. Каже в ІТ. Вас ідентифіковано як об'єкт розслідування у зареєстрованій кримінальній події, яка, згідно з наявною інформацією, відбулася на суміжній території, а саме в конюшнях вінзерцьких височин. Дядько, ж інша країна. А це білі колони. Згідно з положеннями чинного законодавства конюшен Вінзорських височин, ми вповноважені контролювати виконання законів, стежити за дотриманням вимог національної безпеки та суспільної гармонії, зокрема, на вказаній території. Угода між конюшеними Вінзорських височин та білими колонами вповноважує нас узяти вас під тимчасову варту аж до остаточного розв'язання питання про ваш статус як об'єкта розслідування. «Капець тобі!» – перекладає другий. «Оскільки загальна лінія вашої поведінки була неагресивною, а видимої зброї на вас немає, ми не маємо повноважень вдаватися до героїчних заходів з метою забезпечення корпорації з вашого боку», – каже перший метакоп. «Будь гарною дівчинкою, і все буде чітко». «Проте ми оснащені різноманітним приладдям, зокрема, але не виключно стрілецькою зброєю, яка в разі застосування може становити величезну пряму загрозу вашому здоров'ю та благополуччю». Шарпнешся, і ми тобі ж бан відстрелимо, товче своєї другої. Блять, просто відклейте мою руку. дратується Вайті. Усе це вона чула вже мільйон разів. У білих колонах, як і в більшості місклавів, немає ні в'язниці, ні відділка. Так немодно. Ціни на нерухомість. Подумайте про додаткову відповідальність. У медикопі в при дорозі є своя точка, така собі штаб-квартира. А щодо в'язниці. Місця для отримання хабі з якогось приблудного корпусу. То воно є чи не в кожному порядному закладі? Вони їдуть у мобільному транспорті, руки в АйТі скуті попереду. Вона досі обліплена гумовим слизом, від неї так сильно штинить випарами вінілу, що обидва метакопи опустили свої вікна. Добрих шість футів цих волокон спадають їй на коліна, волочаться підлогою транспорту, звисають з дверей і спадають на дорогу. Медокопи не паряться, їдуть собі центральною смугою, час від часу зупиняються, аби злупити штраф за перевищення швидкості. Поки ще перебувають у своїй юрисдикції. Водії навколо цих їдуть повільно і вдумливо. Їх лякає сама думка про те, щоб зупинитися і півгодини вислуховувати різні дисклеймери, поради та плутані обґрунтовування законності, підстав для їхнього затримання від таких от як ці. Коли-николи повз них лівою смугою і увімкненими вогнями проскакує до стаблятор Козеностри. І тоді вони прикидаються, що нічого не помітили. «Куди, в боцегарню чи в тюрягу?» – питає перший метакоп. Судячи з манери, звертається він до другого метакопа. «В буцегарню, будь ласка», – вставляє Вайті. «В тюрягу!» – каже другий метакоп, розвертаючись, вишкиряючись до неї крізь антибалістичне скло, вбиваючи своєю владою. Внутрищі машини освітлюються, коли вони проїздять повз купи і лети. Потиняйся трохи на паркінгу біля купи і лети і легко засмагнеш. А тоді приїдуть чемпіони охорони. Усі ці вогні, які мають вселяти відчуття безпеки, намить підсвічуються наліпки «Віза» і MasterCard на вікні біля водія. «Вайті має картку», – робить захід «Вайті». «Скільки коштує можливість звалити?» «А чого це ти називаєш себе «Вайті»?» Скорочення «Вайті» англійською читається так само, як і слово «Вайті». Білявка, білошкіра, через що у мультирасовому світі роману всі схильні сприймати героїню саме як білошкіру. Цікавиться другий метакоп. Як і багато кольорових, він неправильно зрозумів її ім'я. Не «Вайті», а «Вайті», – поправляє перший. Саме так, «Вайті» і звати. в «Вайті». Я таки сказав, – наполягає другий метакоп. «Вайті! Вайті!» Повторює перший, наголошуючи на ті з таким натиском, що блискучі бризки слини летять на вітрове скло. дай вгадаю, Йоланда Труман? Івон Томас? І що це значить? Нічого!» «Власне, це значить «Йорс Трулі», щиро ваша. Але якщо вони самі не можуть здогадатися, то хай собі йдуть до бісової матері». «Нічого не вийде!» – кидає перший метакоп. «Ти поперла проти КВВ». Та мені не потрібно офіційне звільнення, я можу просто втекти. Ми першокласний загін, у нас не буває втеч. Ось що я тобі скажу, кидає другий, платиш трильйон баксів і визимо тебе в гарню, а з ними вже сама домовляйся. Півтрильйона, пропонує в ІТ. 750 мільярдів і крапка. Бляха, на тобі кайданки, які можуть бути торги? В АйТі розтібає бічну кишеню комбінезону, чистою рукою витягає картку, проводить її через слот на спинці переднього крісла і ховає назад. Буцегарня виглядає новісінькою. В АйТі бували в готелях із значно гіршими умовами. Логотип – з Сугуаро із чорним ковбойським капелюхом, хвацько зачепленим за верхівку. Новенький і чистий. Буцегарня – елітні послуги з обмеження волі та дисциплінування. Приймаємо автобусами. На майданчику біля в'язниці запаркувалися ще кілька машин метакопів, а позаду, займаючи одразу 10 паркомісць, стоїть автозак силовиків. Це привертає неабияку увагу метакопів. Силовики ставляться до метакопів десь так, як загін Дельта до Корпусу Миру. Один до реєстрації, повідомляє другий метакоп. Вони стоять на рецепції. Стіни обклеєні підсвітленими знаками на кожному зображенні якогось десперадо із дикого заходу. Ені Оуклі. Знаменита жінка «Стрілець». Ніби приклад для наслідування безтямно витріщається на ВАЙТі. Стійка реєстрації стилізована під село. Всі співробітники носять ковбойські капелюхи та п'ятикутні зірки з вибитими на них іменами. Позадних двері фальшовані під старомодні залізні грати. Проходиш крізь ці двері і опиняєшся ніби в операційній. Цілий ряд маленьких камер, заокруглених і білих, як фабричні душові кабінки. Власне, в них передбачена функція душової. Митися треба посеред камери. Яскраве світло саме вимикається об 11 -тій. Тебе з оплатою монетками на місці. Особиста телефонна лінія. Вайті вже не може дочекатися. Ковбой за стійкою націлює сканер на Вайті і сканує її штрих-код. Перед ним на графічному дисплеї пролітають сотні сторінок життєпису Вайті. «Ага», – каже він, Жінка. Двоє метакопів перезираються, типу, оце то геній, цей чувак нізащо не став би метакопом. Звиняйте, хлопці, але в нас забито, для жінок місця нема. ну. Бачили автобус на задньому майданчику, у приписі котись були заворушення. Якісь нарколумбійці продавали галіму партію памороки, а і люди як подуріли. Силовики послали туди півдесятка загонів, притягли сюди чоловік з тридцять. Так що в нас по саму зав'язку. Спробуйте тюрягу, це вниз по вулиці. У не подобається, куди все звертає. Її знову саджають у машину, вмикають на задньому сидінні звукогасники, щоб вона могла чути хіба вуркотіння свого порожнього живота і лискучий хрускіт, коли ворушить обшмаркляною рукою. Вона справді сподівалась на якусь із тюремних страв буцигарня, скажімо, похідне чилі чи бандитські бургери. На передньому сидінні теревенять метакопи, машина вливається в потік, просто перед ними видніється яскраво освітлене квадратне лого, велетенський чорно-білий універсальний товарний код, а під ним напис «Купи її лети». На тому такі знакові, нижчі від вивіски «Купи і лети» видніється менша, вузенька смужка простих літер. Тюряга. Вони везуть її в тюрягу. Падлюки. кутими руками вона гупає у скло, залишаючи на ньому липкі відбитки. Хай ці покітьки спробують позмивати своє лайно, вони розвертаються і дивляться крізь неї паскудну грішницю, дивляться, ніби щось почули, але не можуть збагнути, що саме. Вони в'їжджають в ореоло радіоактивного блакитного захисного світла перед і лети. Другий метакоп заходить до середини, говорить з хлопцем за стійкою. Всередині вгодований білий хлопчик в бейсболці Нової Південної Африки з пропорцем конфедератів купує часопис про монстр-траків, а підслухавши їхню розмову, витикається з вікна, бажаючи поглянути на реального бандюка. З біцопки виходить другий чоловік, він того ж племені, що і хлопець за стійкою. Ще один чорнобривець з вогнем в очах та кислявою шиєю. У цього в руках канцелярська Тека з логотипом купи і лети. Щоб знайти менеджера закладу, не треба напружувати очей, сілкоючись прочитати напис на бейджі. Достатньо побачити, в кого в руках тека. Менеджер говорить із метакопом, киває головою, дістає в'язку ключів із шухляди. Другий метакоп виходить, дибає до машини, рвучка розчахує задні двері. Столий писок, попереджає. Або наступного разу я тобі його шмарклями заліплю. Добре, що ти любиш тюрягу, каже Уайті. бо завтра шмаркати і саме там ти є впинишся. Та не вже. Ага, за махінації з кредитками. Якопа, ти трешарка. І як ти уявляєш собі справу в судовій системі судді Боба? Я працюю на Ради КС. Ми своїх захищаємо. Сьогодні не той випадок. Сьогодні ти забрала піцу з місця ДТП, втекла з місця ДТП. Тебе в Ради КС попросили доставити піцу? Войті не відповідає Ми також правий. Ради КС не просили її доставляти піцу. Вона пішла в самоволку. «Так що Ради КС тобі не допоможуть. Столий писок!» Він смикає у АйТі за руку, і у відповідь смикається все її тіло. Теконосець мимохідь дивиться на неї, аби лише переконатися, що вона таки людина, а не мій муки, блок мотор чи пеньок. Веде їх на смордючі задвірки купи і лети, у похмуре володарство гидумирних покидьків у переповнених баках. Відмикає задній вхід, нудні сталеві двері з відмитинами по краях, ніби в них пробували увірватися якісь тварюки зі сталевими кігтями. У ІТ видуть вниз, до підвалу. Перший метакоп іде з нею, несе скейт, безтурботно торохкаючи ним об дверні пройми та поплямовані полікарбонатні касети для пляшок. Краще зняти з неї уніформу, всю цю збрую, пропонує другий метакоп, і то доволі хтиво. Менеджер дивиться на ВАЙТІ, силкуючись не блукати поглядом по її тілу. Тисячоліттями його народ виживав саме завдяки пильності. Чекали, коли з заобрію галопом прискачуть монголи, чекали, коли чергові бандюки наставлять на них обрізи поверх прилавків. Зараз його пильність мало пальці не пече. Він нагадує повний келих гарячого нітрогліцерину. Додатковий натяк на сексуальні домагання лише погіршить ситуацію. Для нього це не жарти. Уйті знизує плечима, намагаючись думати про якісь нейтральні дурниці. Зараз вона мала б скеглити і боятися, брикатися і плакати, зомлювати і благати. Вони погрожують забрати її одяг, який жах. Вона знає, чого від неї чекають, то й нехай не дочекаються. На трасі кур'єр має розчистити для себе місце. Передбачена і заколослухняна поведінка з заколисою водіїв, вони, подумки, приписують тобі маленьку діляночку на смузі, вважають, що на цій діляночці ти й сидітимеш каменем, але геть розгублюється, коли ти виходиш за її межі. УйТі не любить діляночок. УйТі забезпечує собі простір на трасі, безстрашно виписуючи зигзаги поміж смугами, створюючи аварійні ситуації зі страхитливою непередбачуваністю. Люди навколо змушені остерігати. Вони змушені реагувати на неї, а не навпаки. А зараз ці чоловіки хочуть обмежити її простір до тісної діляночки, приневолити її грати за їхніми правилами. Вона розстібає комбінезон аж до пупка. Під одягом нічого, крім прим'ятої блідої шкіри. Метикопи здивовано зводять брови. Менеджер відстрибує, піднімає обидві руки. Прикритися, захистити себе від небезпечного видовища. Ні-ні-ні! Вайті знизує плечима, знову застібається. Вона не боїться, на ній дентата. Менеджер приковує її до труби з холодною водою. Другий метакоп знімає свої новіші та кібернетізовані кайданки і знову чіпляє на свою зброю. Перший метакоп представляє її скейт до стіни, але так, щоб вона не могла до нього дотягтися. Менеджер футболу державу Бляшенко спіткавив її напрямку, влучає. Бляшанко відскакує. Тепер вона може сходити в туалет. Ти звідки? питає Уайті. «Таджикистан!» – каже він. Могла би здогадатися, що він Таджик. Схоже, футбол банкою для гімна ваш національний вид спорту. До менеджера не доходить. Мета купи механічно і сухо сміються. Папери підписано, всі йдуть нагору. Дорогою менеджер вмикає світло. В Таджикистані заведено економити та електроенергію. У Айті, в тюрязі.